A rostirii neîncetate. Doamne, porumbița albă a rugăciunii, se curățe de patim prin roa răbdării rostită cu fapte. Doamne, porumbița albă a rugăciunii, arde ca o flacără, când drumul spre cer îl străbate. Doamne, porumbița albă a rugăciunii, aduce durerea în inimă, ca semn că săgeata Duhului Sfânt cu ai dor o răzbate. Doamne, porumbița alba rugăciunii, stă neclintită când puterea concentrării îi dă aripi curate. Doamne, porumbița alba rugăciunii, prinsă de Duhul rugăciunii, a intrat între ale inimii în alte palate. Doamne, porumbița alba rugăciunii, stă fermecată de darul vederilor minunate ale rugăciunii contemplate. Doamne, porumbiței albe, a rugăciunii, darul rugăciunii în Duc și în adevăr îl dai, ca sufletul nostru în fața ta să-l poarte.